А підсумок – один у межах всієї земної кулі. Можна злягатися з двома чоловіками президентського пошиву одночасно, але якогось ранку не прокинутися нібито від передозування наркотиками, як неперевершена мерелін. А можна – Надувати щоки, що завдяки природному розумові правиш світом із султанового гарему, як наша міфологізована Настуся, та все одно закінчити одним світовим присудом про куртизанську жіночу натуру. І не більше. Ось такий, Чоловічий монолог про нас і з вами я мала честь слухати впродовж обідньої перерви із уст свого високоінтелектуального колеги. Я таким ніколи не перечу. Подеколи вони мають рацію. Через дві години. Але, але, чоловіки в яких дахи поїхали на високих технологіях, терористах-ісламістах і хусейні, ніколи не визнають публічно, що їхніми глибоко прихованими, підсвідомими намірами застосувати природну, а також накопичену впродовж життя воєвничість завжди керують жінки і тільки Жінки. Головно, позичені чи орендовані, але таки жінки, які в чітко визначені і тільки для них жінок зрозумілий час, так чітко визначені, ніби погодинне годування немовляти. Втовкмачують пихатим, зрозумілим, пожиттєво боягузливим своїм воїнам, що нарешті надійшов час X. А отже, пора починати бойові дії стосовно супротивника. Неважливо, якого і неважливо чим – кулаками, словами, підніжками, газовими атаками чи всепланетарною брехнею. Головне – почати. Жінки – милостиві. Вони – Потім подадуть своєму воїнові, навіть переможеному ворогом, ідею про переділ, розподіл, перегляд позиції і так далі. І виправдають, виправдають свого обранця перед обличчям світу, навіть коли з'ясується, що він відігравав роль дрібного боягуза чи роль ганебнішу зрадника. І він підхопить із жіночих рук цю рятівну для нього ідею, роздої її до якоїсь мало не месіанської своєї місії і ходитиме в розумної і хитрої жінки на прив'язі, як цуцик-дворняшка. Ага, таки так, цуцик, о, недаремно ця постаріла, поморщена Європа у своїх стратегічних чи визначальних відомствах, навіть міністерствах оборони, робить ставку на жінок. Бо тільки жінка зі своїм ірраціоналізмом є найпродуктивнішим творцем як стратегії наступу, так і стратегії красивого відходу. Її гаряча литка на нічних простирадлах спальні вкаже найточніший напрямок головного бойового удару і намалює зону миротворчих дій краще, ніж усі генерали-стратеги разом взяті, дорогий мій колего. У жінці генетично закладено необхідність перекидати з руки на руку дитину, як іграшку. Нам ніколи мислити такими категоріями як світова історія, відповідальність перед вічністю і Всевишні суди.